Tak prosím o otázky. Jak Honzo, vy to pracujete s makrofágy a z pocitý se. Co taky ty buňky, které migrují z reálního výšky? Tak byly dobré dají se pěstovat? Byl by dobrý model, dokonce jako existují nějaké práce v tom, že ty buňky v rámci vývoje při migraci neurálního lidí teď tak migrují amebojním způsobem. My jsme přímo práci nepoužívali, my jsme potřebovali vlastně relativně jako nějaký poměrně snadno kultivovatelný model, a snadno dostupný pro vlastně srovnání normálních a nádorových s z hlediska toho mzdenky a pohybu nám No já samozřejmě nevím, jaký to má, jak se to dá testovat. Ty výtěle zase mají tak obrovský metodický potenciál a jsou takový mladé, aby když na něm něco udělat, co Jo, určitě by bylo vůbec, a se podívat na to v tom vývoji, kdy, ve vývoji, jaký z těch úsobů migrace jsou používány. A taky se prodírají vlastně extratriování, před extratriování matrice, nejen v, ne, ne v tom embryonální vývoji, ale i, i ve těchto dání samotné. No to, vlastně to je jak migrují ty buňky při vývoji tý samotný tkáně. Zase přispěje k lepšímu pochopení, jak vlastně je iniciovaný mezovstazování v daní tkáně, když nás zajímují především ty obecní mechanismy, Co nejobecnější je vlastně na, naše ideje získat něco, co bude interferovat s tím mechanizmem migrace, podobně tvrdě jako klasický chemoterapeutika s těma mechanizmami unikní replikace. A těch vlastně nejobecnějších nejzásadnějších úrovních spíš než jako to stratifikování mnoha Já jsem vlastně předvíšel podobně o primádní primordialní germinálních věcích, které taky dokonávě musí a tak a, a pak jsem se dostal k tomu, jak předpokládáte, že to bude být takové negativní účinky, ty, ty Předpokládám, že budou menší negativní účinky, než, než ty vlastně protože přece jenom méní úněk se děle pohybuje, než, než, než, než, než, než je potřeboval, aby se dělilo. Ale samozřejmě některé procesy to narušit může a samozřejmě jako určitě kontraindikace by byla Samozřejmě těhotenství a potom jako ohojení těžkých ran, třeba něk některý další procesy, který tu migraci zahrnují. Samozřejmě ten imunní systém to taky ovlivní, ale v době, kde člověk vlastně čelí metastatickému nádoru, tak jako docela usluchná část toho imunního systému už je na straně toho nádoru. A vlastně mnohé ty immunitní je dobrý v tuhle chvíli inhibovat a ukazuje se, že třeba inhibitori a akronizuci to posouvají vlastně rovnováhu makrofag motik proti otek, vlastně pronádorové, jsem v tím pronádorovém, takže vlastně osobní, osobí synergický, příznivě je vlastně proti migraci, tak na ten imunitní systém. Sumis the the cel, ten nejlepším prediktorem pohybu těch nových migrací, těch je. Je to ta tkáň bukní tak jednak je to vlastně geometrie v ta buňka má tendenci vlastně To vidět tady, ten aspekt rozhodování, To znamená, to jsou ty tady vlastně v levou kde někdo mezi má a pravou tím, kde vlastně úplně stejní puňky a mébojně, protože jako tam, tam kdy to prostředí to dovoluje, tak ten pohyb a mébojní je rychlejší a možná méně energeticky náročný, než vytváření tváření cesty, jako se děje vlevo. A další, další, potom vlip, další vlip, který na to je, je pravděpodobně vlastně ta hladina pislíku, kdy, kdy jako hypoxie minimálně se, se už ví, že vlastně indukuje kolektivně a mébojní přechod. Profesor Riedl Nimbegen, že ty uniky, které migrují kolektivně, ty hypoksy vlastně ke kolektivně amebojnímu přechodu a pohybují se amebojně. Potom ten amebojní pohyb často indukují právě záněty, které už interferon, beta nebo, nebo celá řada in, interlúky. Takže, takže o tom rozhodují jak geometrický faktory prostředí, tak hladina kyslí přítom na závězlivých faktorů, který často stimulují vojní amévojní invazivitu. Třeba u glioblastonů se zdá, zdá že úměst se v tom, tom hypoxickém jádře a, ne, a nekrotickém, se uvolňuje řada zá, závězlivých vátek, tak ty buňky se pohybují amévojně. Zatímco na invazivním vnějším ukrají toho glioblastonu, tak se pohybují mezi nechom. Dynamiku, který, který právě je důležitý plus směrovanou bez nechmální migraci, a ten je obohacený na tom invazivním okraji, zatímco je výrazně ochuzený v tom hypoxickém, na kde se ty buňky pohybují a nefungují, nepotřebují moc. A to teda z jaký původní úkol pochází tkání, taky jaký je uprěhla? to není úplně ještě prostudovaný jako na úrovni, že by to bylo systematicky prostudovaný na, na úrovni těch tkání, ale celkově většinou to vypadá tak, že je, buď to, je to, buď to je to buňka primárně mezenchymální pohybová, a ta teda může být mezenchymální v tom prostředí hůzčím, anebo nezánětlivým a s rozhodné množstvím kystíku, nebo ameboidím. A nebo je to buňka epiteliální a ta většinou nejdřív přejde epitulovou mezenchymálním přechodem, a pak pro ní platí to tež. Až už v zásadě jakýkoli to z ekologické tkáně jsou jako tkáně, která, která z vlastně obsahuje akcelerání jako, tak mezi plánky. To jsou hodně univerzální mechanismu, což je jako, co v boji za výhodu. tady je v v modelu samozřejmě skutečné excezrované hlota, takže mm. obsahává z Orlovské Signatur. Jsou známe nějaké, které mají roli v tom? To určitě. My jsme jednak, teda taky pracujeme v, v tom komplexnějším prostředí. To, to je to prostředí bezbuněčných hůže, který už je docela tu ECM napodobuje. Jo, čili to že je skutečná bezbuněčná hlota, která je na hůněk, jo? Tohle stoje vlastně praseční, bezbuněčná hůže, vlastně vyvěnutá pro, pro, původně měla být používána, vlastně pro transpl trans trans transplantaci při popálení na utanočná vrstva. A, e, takže tady ano, tady to jde civilizovaný a testovaný na nepřízenost virů. Tohle to je dobrý model, a pro mě toho plánujeme teď vlastně vykládat svýčení matrice, ve kterých bude kolagen, kolagen. Jeli nová kocéna pro začátek, už jsme zkoušeli, už jsme zkoušeli smíšení matrice, s, s kolegenu s delektínem a to byla spolupráce s profesorem Gáby. Je úplně najedný pohled na to video, těch mám úplně mm -hmm. mnusně hustých prostředí. Mm -hmm. Tak tato v tom vnitky v podstatě vypadá, jako by se doufala záhradečnou chytit a pouzalo jít. Neskusili jste na nějak mikromolekulové, museli dělat jiné na tahu, na tahu, co je třeba připravovat, že jsou vůbec mechanické postavení, To je To jsme, to, jsme, to, jsme, to jsme neskoušeli, ale jako, co, co se je to zajímavý nápad, ale co se, zatím jako o tom ví, nebo jak se na to nablíží, je, že, že vlastně místo těch stabilnějších integrinových kontaktů tam dochází k transiendnějším, k transientnějším vlastně kontaktům s tím povrchem s, s, s pomocí vlastně cukerných molekul. Mm -hmm. e, profesor Friedl to na jední se přirovnal k tomu, když, když e, tančí baletky na pódium, tak se to poleje Coca-Colou, aby vlastně se jim tam lepily cvičky. E, a vlastně predikoval to, Nikdy nepřišel na to, jaké ty cukranní molekuly to jsou. My věříme, že třeba ten protein NG2, který jsme ukázali, že je úložitý pro nebojní pohyb obecně, tak by mohl být jednou z těch molekul, které zprostředkovovají ten netransitivní kontakt jako s tou klagenovou sítí. Takže ta buňka je jakoby, jakoby klouže, Nechytá se tak pevně, ale to je vlastně umožňuje ten rychlejší pohyb. To klouzání, může... Cdyž otázka, jestli byste čistě všechny třičká v položovice. To je to je, to je problém, to, to je, je, no. je... taky zajímavé. Se, když jsem se zabýval immunologií, u těch e, buněk, většinou, e, jako když migrujou teď mm -hmm. tak většinou to, kam mají domigrovat a kde je jejich cíl, tak to je nějaká, prostě dotkne se receptorem něčeho a, a ví, že tam je buď, která tam se má zavrtat a kdo tam má přestat, to je, jsou nějaký e, Kdyby o to, jestli cílíte opravdu jenom do té buňky, anebo jestli teda nenajít nějaký receptor, který by ty vůjce dal falešný signál, hele, už jsi na místě a už toho nechví kam My se No my se snažíme, my se snažíme na, na úrovni jako vlastně toho, ty intervence zvnějšků, tak jednak vlastně nás zajímá blokování těch integrinových receptorů, co jsou jedna z těch základních, ten nezanikmální pohyb třeba vůbec, takže, takže někdy by se nám podobně těch integrovatel a potom vlastně to je to, když jsem tady mluvil v souvislosti s tím nádrobem a Když jsem to pak ke konci přednášky už nerozváděl, to je blokování třeba tí pro proinvazivní signalizace přes ten interleukin 6 nebo 8, který vlastně přinášejí přinášej vlastně ty pumice ten signál, že. že že je tam nějaký, nějaký zánět, nějaká, nějaký prostě špatný prostředí v tý tkáně, že, že vlastně tam oseď má vymigrovat a skutečně kombinací těch inhibitorů, tou intralokinu 6 a 8, jsme byli schopni srazit tu, tu invazivitu těch melanobových vůněk na úroveň. jako když tam vůbec ty nádorama osozioných prohlasty nebo keratinocity nejsou. Tohle z toho rozhození vlastně komunikace v rámci toho nádorovýho mikroprostředí, tam zase e, profesor Král v biocehu tu vlastně při, přirovnával k vlastně e, jakoby, přerušení stave babelonský věče s tím, aby se ty lidé zase mozešli a zašli dělat něco rozumnýho místu do stavejí. To má smysl, to znamená zabránit těm unikám toho nádorovým mikroprostředí, aby spolupracovali na porbě nebo progresy toho nádoru zůstali na těch svých místech, tak dále je to normální funkci v týdkách. Teď je to se taky snadějí. toho mm -hmm. no, tak ty jdu, vlastně ten, ten chondroitensků, tady jsem se jsem tady pro důležitou pro amebojní invazivitu. Tak vlastně ten lycoprotein jako G2, ten vlastně jeho jiný název je kontroluj ten sluchát proteubigan 4. A ten je, ten je vlastně důležitý vlastně pro amebojní tvar. A invazivitu nejen u těch nádorových puněch, ale i pro amebojní tvar vlastně neuroblý. Nebo ameboidních mikroglí, které jsou tam je NG2, zatím, zatím, jsou, zatím jsou v těch mikroglích ramifikovaných, tak dojde ke, ke snížení hladiny. A tady vlastně s tvarem těch buněk z toho ameboidního na si šlo vratně hrát s pomocí umlčení toho NG2 jako proteinu. Takže určitě jako konzolidem sluchat je něco, co může ovlivňovat až už jako kompetitor potenciální to nebo bojní motilitu, protože to může vlastně vyvazovat, vyvažovat tu schopnost transientně kontaktovat třeba, třeba, třeba kolegenů s nějaký jiný elementivní mezibožitní motisek, který má to transientně iberat. Prosím. No, Můžete to, když se porovná, to multimodivny úspundirá Hrия -hmm. hodit Alegría na Plenitní nádory je, je, je, je, je geneticky trošku něco jiného, já jsem tady uváděl ty, ty dva traktory, do kterých se, do kterých se vlastně spadají do ty metastatické nádory a, a jeden z nich teda, že je ta zvýšená imunitní odpověď a jiná replikace, mm. a ten, ten druhý a traktor vlastně jsou, jsou vlastně nádory, které to mají přímo naopak, ale obecně, obecně je problém, jak takže je obrovská karogenita jak intratumularální, tak vlastně mezi, mezi a stejnýma nádhovama u jednotlivých pacientů. Takže vlastně potom ty půsočíky ty toho jsou... Jo. Máte nějaké obecné pravidlo aspektů pro výblu, na který by bylo třeba možný cílet, aby se bránilo k imitraci, Tak to je vlastně generální. Jako objevují se tam samozřejmě u těch metastických nádhovů, se objevuje celý to spektrum těch, Celý to těch proteinů vlastně potřebných pro migraci. Neobjevilo se tam nic zase tak překvapivého, co by se nezjistilo už, už těma jednotlivými studiemi. No, tam, tam jde o to prostě vybrat, vybrat ty vodní zásahové body, které by zasáhly tu migraci v těch nejzranitelnějších místech. No, my, my věříme, že to je jednak vlastně na úrovni těch ultimátních efektorových mechanismů té migrace tam, kde se vlastně staví ten hardware pro ten buníčnej pohyb, nebo na úrovni blokování, vlastně na povrchu buňky na úrovni blokování těch, těch vlastně interakcí tí buníky s okolím, nebo na úrovni blokování těch proninvazivních signálů, jsou nádhernými mikroprostředí, a nebo na úrovni zasažení toho metabolismu, tak aby ta nádherná buňka neměla na tu migraci jako energeticky nejnáročnější proces. Potom ty dvě věci, co souvisí s tím vývojovým aspektem, to znamená normalizace třeba neuronálním mikroprostředím a případně ta transdiferenciace, co vykazovalo toho profesora Kristofora. Tak ještě nějaká. Já, já jsem se chtěla zeptat, teď se radovali nebo eh, Zaznamenal jsem, že prostě si hodně slibují od toho, že vlastně covid prorazil, cestu s RNA vakcíná, co co teda jako si od toho slibují, a co by jak by to mohlo změnit tady v ten, ten tenhle obor vlastně. No, eh, mohlo by to mohlo by to udělat vlastně mohlo by dojít po kroku, je vlastně tě, vlastně že jo, proti nádorový vakcinace, která, ta oblast jako taková nedinová, že jo, prostě DNA, DNA vakcíny pro protinádorové se vlastně přidalovit nějakou dobu předtím, teď k tomu ty DNA vakcíny, budou se z nás vytvářet. To, co se chystá, je, je, že se bude očkovat proti nějakým, vlastně, hlavním třeba melanomovým antigenům se plánuje to očkování, Především, především je to mnohem snažší metodicky. On, ono už vlastně těch nejstarších pokusů v 80. letech, kdy se, se diferenciovalo, vlastně, jaký antigeny se kusitují na půvrchu normálních nádorových puny, tak vlastně už ten přístup v principu začal být možný. Taky má svoj, taky má jako, jako, jako komplikací, a ne, Nevede samozřejmě ke jako procentní prevenci těch nádorů, ale to, co, to, co pokročilo, je především ta metodika, to znamená, to nás to daleko snáze rychleji se bude připravovat v závislosti na tom, co se vyskoumá. No a v širším smyslu, eh, i když k tomu asi nedojde, ale pořád taky proti nádorovým výzkumům doufá, že vlastně ty rychlejší a snažší regulační cesty, ke kterým přistoupili, vlastně, eh, Regulační agentury na celém světě v souvislosti s povědomím, tak vlastně by mohly být ty dva řádky trošičku otevřenější to, pro spalování těch nejkonečných. To, v tom pozdějším období se ukáže, že některé vlastně ty regulační opatření jsou spíš obstrukce a je možné je vynechat. A to se bojím. Tak jo, ještě otázka, liga. vždy, jako mladý kapesák, když si dává tam před koncept. Ten mm -hmm. A pak si říkal, že se dá prodloužit život až o dva roky mm -hmm. tím, že dáváš ty, ty jak si to říká, antimigrační látky, nebo co to bylo. To jsou to byly antiandrogeny. androgeny Jejich působení není známý. A, a, a m, to znamená, že potom to musí vyrábět chronicky, jako ten pacient stále, že jo. Ty, ten preparát. Uh, ne, jenom asi dvacet. <laughs> je mě, já to. <laughs> Beru to, beru to pravidelně. No, ani jsem druge ale ano, je, je, to, je to samozřejmě jako komplikace. Migrace tak by to onco platilo, platilo, samozřejmě taky, aby to látka, která by byla jako dlouhá, proto jako no, vlastně ten pochádovek na to je, aby to bylo jako pokud mohlo, aby to látka byla malou toxická, by skutečně jako bránila té migraci, ale, ale byla ty optimální migrastatika, který se snažíme vyvět, tak vlastně, e, vlastně ty látky, na které víme, víme, jsou látky, které mají velmi nízkou tu a velmi, velmi vysokou schopnost vlastně nebovat migrátce. Nevím, že bych to potřeboval, ale než na <laughs> Jako můžou bránit samotnímu tomu invazivnímu růstu toho nádoru jako takového dookolí, což je u Liltý, jako nádoru, kteří vlastně můžou tu invazí samotnou, což je třeba a tak dále, ten nebeta zkazuje, co na to není část, ale ten se rozjíží jenom do, svý, do svýho okolí mozku. A, a samozřejmě taky, taky budou bránit vlastně kol, kolonizaci toho sekundárního místa, kde zase ty invazivní mechanismy jsou taky potřeba, a, a taky, co, co už je spolehledě že zase s půvítím toho sekvenování příští generace, je, že vlastně z toho primárního nádoru vzniknou oligometastáze několik metastáz, a potom ty další puňky se šíří z toho primárního nádoru, takhle z, z těch prvních vlastně metastáz zároveň. To znamená, zabránit té migraci má význam vlastně ve, všech, ve všech fázích toho procesu i později, a i má význam bránit migraci při rekolonizaci. Třeba když má člověk málo, má vlastně R-kubic inhibitory, tady ty logické toho málo, který jsou vidět různě potom těle, tak mizely, a pak se tam ty buňky vtýkají, co se vlastně vyvine za několik měsíců rezistence proti inhibitorům, která se dá očekávat, že r a má teda jako drah, takže prostě vlastně zákonně, za několik měsíců budeme na rezistence a ty buňky jsou vyvěny na těch stejných místech. Ty stejné místa to jsou, Jedna na některých místech mohli ty buňky přežít, ale i kdyby tam nepřežili, tak vlastně jsou to už optimální nejší, které se vytvořily kombinace jako vlastně remodelovaných mezipůňečních hmoty, půněk z, z, z, z nádorového mikroprostředí, které tam jsou. Takže vlastně z těch optimálních nejší se vlastně ty nádorové buňky zase nastěhují a ty migrastaty, zase můžou ty také tý reklonizace také bránit. To, že vlastně ty nádory mezi svou komunikou v těle tak to je prokázané velmi jednoduchýma, elegantníma pokusama, kdy se prostě, když se do jedné strany myši píchnou v červený buňky a do druhé zelený, tak za chvilku vidíte červené buňky v tom zeleném nádoru a naopak tam dokazuje vlastně k čilí komunikaci mezi tím ložiskami, kterou zase, když se když, když se přeruší, to usnávní to pro ty nádory. A buňky zaujaly konzulu, je to o té data, jsou už asi byli bokem a jak daleko je s srovnávací onkologie, která by nám mohla něco říct o tom, jak teda různé druhy jsou v akceptivních různých nádobách a co by to jako nejvíc předikovalo. Ale se počítám, že délka života, kromě toho. To je dobrá otázka, tam, tam je spousta těch otázek nezozpovězené jako na dobré otíh někteří prostě kteří jsou hodně veliký, protože tam jako aby věci tam z nich na té tipo není vlastně velikosti, že by vlastně se rozrost nebezpečným způsobem tak to trvá delší delší dobu. Postupem času se objevovaly jako informace o tom, že v tom nebo onom vlastně živočíkovi nádory vůbec nezníkají, když se pak ukázalo, že to není pravda, tříh nebo později se ty nádory tam našly. U ptánku taky? U ptánku taky. U ptánku taky. U ptánku taky. taky. U ptánku taky. U ptánku taky. U ptánku taky. nádory, ptánku taky. U ptánku taky. taky. Ale samozřejmě, je tady prostor pro spousta cených informací a je to oblast, která je málo prostudovaná, proto taky byla uvedená tady v tom... To byla poslední. Jo, tak to je oblast, kde. Gracias. Se vědom, mě to teď vrtá hlavou, je ta srovnávací jako metoda na tady to. Já jako chápu, kdyby byl, by, by divný, kdyby některé skupiny eh, živočichů neměly nádory. Ale nepřipadalo by mi divný, kdyby nějaký skupiny živočichů nemetastázovaly nádory. Protože jako opravdu to Třeba opravdu si věděte, že ty mají úplně jinou metodu boje, teda ty mají jinak postavený imunitní systém zřejmě, a možná že tam nehraje roli právě tyhle ty pohyblivé imunitky. Takže by se dalo předpokládat, že třeba vypnuli tady tu možnost, že tím migrace nedělají, se podívat na ty jednotlivé skupiny, podezření, jestli teda opravdu taky metastázu, jo? Sou, Sou, to to má už samou... Souhlasím vlastně samozřejmě ani metastatické chování, vlastně, tak jako to invazivní, tak ani to metastatické chování, vlastně ty nádorové punky nevynalezly, na to nemají prázdě, jo? Že se vyvíjí jenom v rámci organismu, pokud to nejsou ty... Těch několik málo typů nádorů, co se přenáší u nebo nebo, nebo dělatů tasmánských, tak nemají čas vyvíjet nějaký komplexnější strategie, ale vlastně invazivní, nebo meta, invazivní vlastně tkání v lidském organizmu je trochoblast a ukazuje se, že u různých psů podle toho, je vlastně ten trochoblast, tak ta úroveň toho metastazování je různá. Takže náznak toho, co, co říkáte, tam. tam a jinak k těm nádorům ještě úplný k organizmu, to vlastně ta spolupráce s Petrem Morákem vlastně začla tak, že se objevil práv článek, mimo, mě mě mě, že měl od že zemřel pacient a zjistil se, že ten nádor, kteří měl k sobě, nebyl nádor z větskej kůněk, ale nádor z nádorově transformovaných kůněk, tak jsem nic. A jako nádorově, <laughs> jako měl, nádorově, jako měl, já už teď si nevypavuji, jak to bylo na jako ty... Jako, jestli to zabil, bohu Tak, <tějí> tak, tak určitě není, že uvašte maso na Určitě tě messižuje mnohem víc, tak ještě jedno děkujeme.